Den danske filmer- og pladeindustri er hårdt presset af, at musik og film bliver ulovligt downloadet og streamet fra internettet. I mange år har både branchen og politikere forsøgt at løse det problem, men øh, måske følger de ikke helt med tiden. Nu har kulturminister Uffe Elbæk sammensat et team af unge rådgivere. De mellem 18 og 24 år. De skal rådgive ham blandt andet på det digitale område, og de har helt nye løsninger med på blokken. Det var midt under en konference for kreativ industri, at det pludselig gik op for kulturminister Uffe Elbæk, at der var noget galt. Der sad 40 mennesker omkring øh, borgerne, og øh, så slog det mig bare, at den her kreds af folk havde jeg også siddet sammen med for 15 år siden. Og det havde jeg også for 10 år siden, og for 5 år siden, og nu sad jeg sammen med dem igen. De folk, der kom med synspunkter, holdninger og inputs til det danske kulturliv, var gang på gang de samme mennesker. Jeg havde sådan, hvor er den næste generation henne? Den undrende fik ministeren til via Facebook at annoncere, at han søgte unge rådgivere under 25 år. En opfordring, der gav hele 284 ansøgninger. Af dem blev 15 unge for nylig valgt ud som ministerens nye unge rådgivere. Alle på baggrund af deres kulturelle interesse og store engagement i forskellige dele af det danske kulturliv blent dem er jas klausen 24 år gammel indehaver af virksomheden frirum der arbejder for originale kulturbegivenheder i danmark og 8 er 18 år gammel yngste medlem af scenarios internationale generation y panel og udtaget til akademiet for talentfulde unge og forskerspire Ideen er, at de unge skal give inputs på lige fod med eksperter og organisationer, men uden at være farvet. Forskellen det er jo, at jeg tid bliver præsenteret for professionelle rådgivers vurderinger eller interesseorganisationers vurderinger. På den måde repræsenterer de her 15 unge kun sig selv, i stedet for at de siger, hvad, hvad repræsentantskabet mener er rigtigt eller den her magtorganisation mener er rigtigt. Der, der, der bringer de, de bringer sig selv og deres egne erfaringer ind i rummet. Et af de første det problem om ministeren ønsker råd til at løse er hvordan man reducerer omfanget af at nu lovligt downloader streaming af musik, film og litteratur, et problem man fra politisk hold i flere år har forsøgt at løse, men endnu uden den helt store effekt. Bland andet har man diskuteret at indføre en brevmodel hvor personer, der ulovligt henter det nyeste radiohit eller den seneste Hollywood film skal modtage et brev, der gør opmærksom på, at der bliver holdt øje med dem. Men den idé er ved at blive lagt i graven allerede inden den bliver indført. Brevmodellen hænger en tynd tråd. Den hænger der stadigvæk, skal lige understreges. Der er ikke nogen, der har chippet i snoren endnu. Den hænger der, men den hænger af en tynd tråd. Og dommen over brevmodellen er klar fra Andreas Clausen. Den her form med... Øh med bøder. Det er lige som en, en form som pladeselskaberne selv har prøvet at arbejde ned i de sidste 10 år uden nogen form for for positiv virkning. Derfor mener han, at branchen og politikerne bør indse, at problemet ikke bliver løst ved at true brugerne med straf og bøder. I stedet bør man se på, hvordan man positivt bruger den teknologiske udvikling til at komme mullovlighederne til livs. Ifølge Akbal Amiti skal det ske ved at streamingtjenester for både film og musik i langt højere grad bliver gjort lovlige og offentligt tilgængelige i Danmark. Noget han mener både branchen og politikerne har været alt for langsomme til at indse. Der er en klar generationsklæft mellem unge mennesker, som er vokset op med internettet og så dem, der har set det blive til som en ny teknologi. Og det handler på den måde om at tilpasse ophavsretten til den virkelighed, som den er blevet sat i verden til. Det betyder, at man bl.a. skal ændre tankegangen fra at eje til, så at sige, at lege den musik, man hører, netop i det øjeblik, man hører den. Og her skal køberen øh, gå fra at tænke, af, at når han eller hun køber noget, så ejer personen noget fysisk. så tænke lidt mere over i legemodellen. Altså at man giver et fyr for hver gang, man hører eller ser noget. Og i den forbindelse kommer det både kunstneren til gode form af og samtidig kommer det også brugende til gode. Og kigger vi over sundhed til vores svenske naboer, så har de været langt mere åben for at gøre streaming tilgængelig for brugerne. Det har betydet, at streaming af musik i dag udgør 42 af det svenske musiksalg. I Danmark er det kun 13 procent. Og ifølge Andreas Clausen betyder det, at langt flere kunstnere får betaling, når der lyttes til deres musik. Lige nu der halter vi to år efter vores nabolande, som pludselig vil skabe et marked i vækst. Og hvis det sker, så kommer vi til at halte efter i lang tid. Derfor så er det vigtigt, at vi skaber så gode vilkår og så gode muligheder for de tjenester, i stedet for at fokusere på pirateriet. Rådet fra de to unge rådgivere til ministeren er altså klart. Drop heksejagten på piraterne og gør i stedet streamingtjenester både lovlige og let tilgængelige. Og efter det første møde med de unge rådgiver, har ministeren et indtryk af, at det ikke bare er tilfældige amatører, der kommer med gode råd. De har øh, skarpe idéer, de har skarpe holdninger, øh, de mener noget. De mener noget om samfund, de mener noget om kulturen, øh, de mener noget om, hvad deres fremtid gerne skulle være. Projektet med de unge rådgiver er i første omgang et forsøgsprojekt, der dog vil fortsætte, så længe ministeren får brugbare inputs fra de 15 medlemmer. Jens Wittner havde lavet en slag, klokken er 3,5 minutter i halv otte. Vi skal til Grønland, hvor kineserne optrapper jagten på råstoffer. Det britiske mineselskab London Mining, der har kinesiske partnere og kapital i ryggen, er parat til at investere 12 milliarder kroner i en jernmine i Grønland.